Välkommen till programmet Toner och tankar. Trevligt att du vill lyssna. Den första sången vi hörde var Jag lever genom dig, Edin Ådal. Jag var pastor i pingstförsamlingen i Gävle under två omgångar på 60- och 70-talet. och Då hade vi några unga grabbar, ett par Edin och några Ådal. Som fanns i församlingen där. Och eh, mycket begåvade musiker. Eh, en av Edinarna. Eh, vigde jag med hans festmö. Och han är pastor nu i eh, Centrumkyrkan i Stockholm. Och jag har haft lite kontakt med ett par av de andra också. Jag lever genom dig, härliga sångare, musiker och ett angeläget budskap. Lite grann om livet och livet med Gud är ett tema i det här programmet. Nu ska vi höra Kurt och Roland spela och sjunga Vårt Liv. som markens gräs Det står i Bibeln Ta fram den och läs Det växer och grönskar så underbart skönt Men vad händer väl sen? Jo sen försvinner det igen Vårt liv är som blomman skön Den står och doftar där på ängen så grön den njuter av solen och sommaren tycks lång Men vad händer väl sen? just sen försvinner den igen Jesus säger till alla Att den som tror på honom aldrig dör Ett vi liv som gåva Ja det kan Jesus lova att ge till alla som på honom tror Vårt liv är av evighet Det säger Jesus, han som säkert det vet Så länge vi lever, vi kallelsen hör Men vad händer väl sen? Just sen försvinner den igen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 så länge vi lever vi kallelsen hör, men vad händer väl sen? Ju sen försvinner den igen. Ju sen försvinner den igen. Jag brukar ju alltid spela ett, ett par sånger med mina egna. Sånger, musik och text och här kommer en sång som heter Ingen fördömelse, bara förlåtelse. Handlar om Guds kärlek att ta emot oss alla.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 Bara förlåtelse Inga pikpinnar, Bara öppen famn Guds fader kärlek Jesu befrielse Och andens hjälp och kraft Vi håller ju på under den här terminen och läser en bok av Jonas Helgeson. Intressant och begåvad. Författare, stå uppare och föreläsare. Med en medfödd CP-skada som han har eh, övervunnit till stor del genom envishet. Också genom sin familj och stöd omkring honom. Och... Eh, Boken heter Det är i alla fall tur att vi inte är döda, utkom i år 2018. Och det är min fru Birgitta Holmberg, guttgittan som jag brukar säga, som läser högt. Och vi ska strax fortsätta med läsningen av ett kapitel. Det kapitlet heter Då människor var nummer. Men innan vi lyssnar på det så hör vi Lena Maria. Begåvad sångare och konstnär. Mitt liv, sjunger hon. Människor var nummer. Jag kör mot Lund. Jag är ute på äventyr idag. Jag ska besöka en gammal gravplats. Det hela började när jag läste en artikel i Sydsvenskan om det nedlagda mentalsjukhuset i Lund, Vipeholm Jag blev helt tagen, ledsen, upprörd, allt på samma gång. Jag hade ingen aning om denna del av svensk nutidshistoria. På Vipaholm bodde personer som ansågs onormala på olika sätt. Diagnoser var ovanliga som vi känner till dem idag, så det kunde räcka att man var ohövlig mot sin lärare eller visade upp koncentrationssvårigheter för att man skulle fickas till ett sånt här metallsjukhus. Jag kommer till trafikplats Lunds södra och upptäcker snart den gamla rödsvarta bondgården jag såg på en karta på nätet. Här måste det vara. Jag ställer bilen vid vägkanten och börjar gå. Genar genom ett buskage kommer till en stor uppfart där det står traktorer och båtar på träkonstruktioner. Fortsätter mot en öppen äng. Där, där ser jag några svarta kors som sticker upp ur marken. Man räknar med att uppemot 50 000 patienter har bott på Vipeholms mentalsjukhus genom åren. Människor hämtades från hela landet och sattes på tåg hit. Jag vill inte göra kopplingen alltför stark, men då tänker man på koncentrationslägren i 1940-talets Tyskland. Någon behandling eller omsorg var det inte på tal om. Det var mer som en förvaringsplats för att skona samhället från dessa sinneslöja individer som man helt öppet kallade idioter. Det är patienter som visade ett aggressivt beteende, satte man antingen i isoleringscell eller lobotomerade. Tvångsteriliseringar hörde också till det vanliga. Motivet för detta var att det skulle hindra människor som defekta, undermåliga och asociala från att fortplanta sig. Man hade också fnatt på att sortera människor inne på själva mentalsjukhuset. På en avdelning var de lugna, en annan var de halvoroliga och för den tredje de helt oroliga. Det fanns också särskilda paviljonger där de obotliga och de obildbara bodde. Och det var hela tiden ett närvarande hot från personalen. Aktade dig så du skickas till de obotliga. Jag går närmare korsen och märker att jag andas snabbare. Nu ser jag det jag har läst om men inte riktigt trott på. Det står inga namn på gravarna. Bara nummer. Jag ser en grav som har numret jag söker. 31832. Jag har sökt i arkivet på Lunds bibliotek och vet att han hette Bernhard Olsson och var åbos son från Ottarp. Han togs 1893 in på sjukhuset och dog där 1912. Men inget annat går att finna om honom. Nu ligger han här. –som ett anonymt nummer. Inte nog med att förhållandena på dessa anstalter– –var väldigt ohumana. Senare på 1940- och 50-talet– –gjordes fruktansvärda experiment– –på de intagna patienterna. Staten ville undersöka hur socker påverkar tänderna. Så man delade in patienterna i olika testgrupper. Några fick nytt i mat– Andra fick i princip bara hitta godis. Patienterna själva hade ingen talan. De skulle snällt ingå i experimenten. Annars straffades det med att tvingas sitta i isoleringscell. Många dog på kuppen. Men man fick i alla fall fram ett resultat. Socker påverkade tänderna ganska dåligt. Så om man ser rent krast på det hela... Anledningen till varför vi idag har en så bra tandvård i Sverige är att man förmodde institutionaliserade, försvarslösa människor med medicinalstyrelsens goda minne att ställa upp som försökskaniner på dessa fruktansvärda tester. Det kanske är värt att tänka på nästa gång vi går till tandläkaren. I en SR-dokumentär har vi på Holmsexperimenten beskrivits väl. Det hörs en sakkunnig antyda att experimenten trots allt var nödvändiga. Alla överbegrepp på människor är det givetvis ingen som står bakom idag. Men från ett forskningsperspektiv finns tvivel på att det resultat som ändå uppvisades skulle vara möjliga utan det experiment som faktiskt utfördes inom Viperhorns höga murar. Jag står där vid korsen länge. Jag överväger att börja prata till gravarna. Det är så mycket jag vill säga. Kanske framför framförallt förlåt. Förlåt hur vi såg på er. Och jag blir inte kvitt tanken på att om jag hade fötts för hundra år sedan så kanske jag också hade legat begraven här med det nummer på gravstenen. Men jag vill också säga till dem att det har blivit bättre. Att vi har ändrat oss. Att vi faktiskt har blivit mer öppna människor. Inte för att det skulle hjälpa dem. Men ändå. Jag finner tröst i att mycket i världen blir bättre. Särskilt för alla annorlunda människor. Jag går tillbaka till min bil. I mitt huvud surrade. Jag har varit på besök i en svunnen tid. En tid då vissa människor var ett nummer. Och det är ju inte ens länge sedan. De sista avdelningarna på vi på Holm stängdes så sent som 1982. Väl hemma sätter jag på kaffe, slår på musik, sätter mig i soffan och tänker på dagens strapats. Historien lär oss framförallt att inget förändras av en tillfällighet. Alla de privilegier som vi som lever i Sverige har idag som vi tar för givna. Lika rösträtt för både kvinnor och män, organisationsfrihet, rätt att inte bli slagen i skolan eller på arbetsplatsen, att personer med funktionsvariationer är lika mycket värda som alla andra, är förmåner som andra människor före oss har kämpat för. Om vi inte i varje generation slår fast att alla människor har rätt till sina liv och sin framtid, hur banalt det än låter, så kan människofientliga ideologer växa sig starka. Lika mycket som andra har kämpat förr, lika mycket behöver vi idag kämpa för vår framtid. I din hand ligger mina dagar. Mina dagar ligger i din hand. Jag I förtröstar hand på dig, Herren. Jag säger dagar. Är gud. jag förtröstar din på dina dagar jag säger mina dagar ligger i hand jag förtröstar ligger på dig mina här. herre jag säger mina du min gud jag förtröstar din din på dina dagar jag dagar ligger i din, din, din hand i din hand ligger mina dagar Mina dagar ligger i din hand Jag förtröstar hand på dig mina Herre Jag säger mina du dagar är min i Gud, din Jag Jag säger, är min din Gud. Jag I din hand på ligger mina dagar Mina dagar ligger i din hand Jag förtröstar på dig Herre jag ser ligger i min hand. Jag förtröstar din på dina dagar. Dina dagar ligger i din hand. Efter första kapitlet för programmet av Jonas Helgesons bok då människor var nummer så hörde vi min Sång I din hand ligger mina dagar. Sång av Ingvar Holmberg, Inge Gustafsson. Nu fortsätter Birgitta Holmberg högläsningen och kapitlet heter Jonas kom ut från toaletten. Jonas kom ut, ut från toaletten. Hanna, jag är inte riktigt på humör idag. Nej, jag märker det. Vad är det? Är du stressad över något? Jag tror det. Varför det? Nej, men vi behöver inte prata om det. Hanna ser varmt på mig. Jo, Jonas, jag vill höra. Jag drar en lång suck. Okej, okay, var ska jag börja? Albin måste gå upp i vikt. Det är så ansträngande att inte veta. Det är säkert inget allvarligt med honom. Men man vill liksom ha koll. Hur länge tar det egentligen innan de ska röntga honom? Vi har ju väntat flera månader nu. Han äter ju bra, tycker du inte det? Jo, jag håller med. Men varför går han inte upp i vikt då? Jag blir inte klok på det. Vi kan inte trycka i honom mer mat. Vi gör ju äggröra jämt och häller i honom extra grädde. Och pannkakor gillar han ju. Men det märks inte han är fortfarande tunn som en sticka. Jag vet, det är jobbigt, det tycker jag också, men det kommer att ordna sig. Och alla dessa läkarbesök. Du vet att jag inte gillar sjukhusen, bara lukten. Jag får minnen från min barndom, Du har var där stup i kvarten. Har jag berättat om den där clownen? Vad då för clown, säger Hanna och ler. Jo, alltid när jag var på sjukhus, när jag var liten, så var det en clown där som hette Conneray eller något. När han kom så sa alla barnen hej hej Conneray. Han var så överglad minns jag. Jag ville inte att han skulle komma. Än idag kan jag drömma mardrömmar om Conneray. Det har du inte berättat. Nej jag vet. Men heter han verkligen Conneray? Ja. Vilket roligt namn säger Hanna och skrattar till. Hon sätter på vattenkokaren och gör lite te. Ska du ha frågan? Ja, tack, svarar jag. Vi vankar runt i köket under tiden ljudet från vattenkokaren blir högre och högre. Det jag skulle säga var att en del läkare inte är så trevliga, har du märkt det? Säger jag när vi har satt oss i soffan i vardagsrummet med varsin kopp te. De hälsar inte ens på mig. Hallå, jag är ju pappan. Varför kan du inte hälsa på mig? Tror de att jag smittar? Eller? Sen är det detta med min mage. Är det inte bättre? Nej, jag fattar inte vad som är fel. Hur långt ska jag gå med det här? Jag har slutat med laktos. Det kan inte vara det. Jag har slutat med kaffe. Ja, eller dragit ner på det i alla fall. Jag har köpt nyttiga knäckebröd. Jag och för sig smakar de skit, men de är nyttiga. Det jobbigaste är att jag inte kan planera dagen- jag vet liksom aldrig när smärtan slår till. Och då blir jag helt matt. Som förra veckan då jag bara låg i dagar. Så kan vi inte ha det. Du får ju dra ett för stort lass hemma, Hanna. Jag känner mig så dålig att jag inte orkar hjälpa till. Tänk inte på det, du gör så mycket ändå. Du lagar ju all mat. Jag vet att du inte vilar för att slippa oss. Jag sitter tyst, tittar ut genom fönstren- Följer en fågel med blicken som flyger från trä till träd. Och så det där med att mitt ben somnar när jag ska somna. Hur menar du? Nästan varje kväll när jag lägger mig så somnar liksom mitt ben. Det är jättestörigt. Tror du det har något med min cp att göra? Din CP-skada? Ja, ibland får jag för med det. Att det är något med spasmerna som gör att det ständigt är något skumt med min kropp. Sedan är jag orolig för den där boken. Jag får kramp. Den blir inte som jag vill. Alex Schulman skriver om sin döda mamma. Den boken är fruktansvärt gripande. Vad skriver jag om liksom? Hur någon i en kläbutik tror jag att jag pratar engelska. Det har ingen existentiell bäring, fattar du? Jag vill bli en riktig författare. Jag vill kunna skriva bra, men jag känner inget flöde. Jo, Jonas, du kan vi skriva. Det jag har läst det är jättebra. Och växthuset då? Hela växthuset kommer jag att flyga upp i himlen med nästa storm. Vad är det för fel på det? Och när får vi den nya glasrutan vi beställde? Om fyra veckor ska det ta så lång tid. För att köra hit en liten glasbit. Jag tycker det är pinsamt att ha ett växthus som går sönder hela tiden. Vad ska grannarna tycka? Grannarna tycker inget. Om mitt jobb. Tänk om bokningarna tar slut. Vad ska jag göra då? Jag kan ju inte ha ett annat jobb. Jonas tar det lugnt nu. Det är så mycket nu bara. Jag märker det. Hanna sätter sig tätt in till mig och lägger sin arm om mig. Jag kunde inte somna igår bara för att jag tänkte på vilket jobb jag skulle kunna ha istället. Jag tror ingen skulle anställa mig. Ska jag vara hemma då resten av livet? Och Esters vantar seriöst. Hon byter vantar minst åtta gånger innan vi ska gå till förskolan. Det tar knäcken på mig. Kan vi inte typ kasta alla vantar och säga att tomtenissarna har tagit dem som gjorde med napparna? Vi kan inte använda tomtenissarna mer. Hon trodde redan att du tagit hennes jacka häromdagen när han tittade den. Förlåt, Hanna. Som sagt, jag är inte på humör idag. Det brukar gå över, säger Hanna med sitt mjuka tonfall. Och jag tycker det är bra att du lär dig att prata om det. Det är ju framsteg bara det, så vi slipper ett nytt milstensrejs. Jo. Det är ju helt okej okay att ha dåliga dagar. Jo. Vad är du brukar säga att man ska se på jobbigheter som toalettbesök? Jo, men... Hanna visar med handen att hon inte har talat färdigt än. Hur många har du dragit den liknelsen för? Det måste vara tusentals. Att alla möter svårigheter och att det inte är något konstigt med det. Att vi kan se svårigheter som toalettbesök. Att ingen sitter på toaletten och åjar sig över att vara där igen. Hanna, jag vet inte och det är lättare att... Att inspirera andra än sig själv, jag vet. Men idag behöver du lite pepp. Flytta inte in på toaletten, det är väl din poäng. Jo, Hanna sätter sig upp i soffan och tittar rakt in i mina ögon. Då säger jag det till dig nu. Jonas, kom ut från toaletten. Bli inte ett med din skit. Du brukar ju säga att precis som toalettbesök så varar inte jobbigheter för evigt. Svårigheter är inte det hemska som man först föreställer sig. Och det går ofta över och då kan man gå ut och möta världen igen. Jonas, gör något kul idag. Men jag måste ju svara på massa mejl. Strunta i det, unna dig något. Vadå? Åk ut med bilen lite vet jag, det brukar göra dig glad. Kanske gör det, Alvin sover ändå. Jag reser mig från soffan och känner att jag har återfått lite energi. Tur att ingen vet hur jag mår ibland, förutom du då alltså. Då skulle nog ingen anlita mig som motivationsföreläsare fler gånger. Jonas, det är ju just det som gör dig unik, att du vågar vara brutalt ärlig. Det kanske är så, men det där med att jag gillar att åka bil, det låter så gubbigt. Det får du absolut inte säga till någon. Okej, okay, lova med det. Jag lovar. Hanna ger mig en puss. Åk nu, vi ses sen. Hanna, du vet att jag älskar dig otroligt mycket, säger jag medan vi kramas. Jag känner mig redan lite gladare. Jag ska nog ta genarpsvägen till skur upp. Den har jag inte åkt på länge. Vad bra att du mår bättre. Jag älskar dig också. Åk nu. Hej då. Vi lyssnar efter högläsningen på ytterligare en av mina sånger, I nådens rum. kommer kören koralerna som under ett så många år var en förebild och ett exempel och en inspiration för väldigt många ungdomskörer och gospelkörer i vårt land. Här sjunger de liv liv liv. För den lilla andakten jag ofta brukar ha i programmet så har jag valt en vers, ett par versar ifrån Efesiebrevets första kapitel. Det är Paulus som från fängelse till Rom skriver till kristna människor på olika håll och det här är de kristna som bor i Efesus och man tror ju att de här breven kopierades och sändes till andra städer och församlingar så att det blev en del av det gemensamma kristna arvet och nu har vi ju dem i Nya Testamentet. Så här skriver Paulus. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel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 Det är ju på ett sätt lite hårkliveri för att eh, ofta är det ju här samma sak. Men just i den här versen så uttrycker ju Paulus det som om det inte alltid behöver vara samma sak. Han skriver så här alltså. Ni som bor i Efesus och som lever i tron på Kristus Jesus. Och jag skulle vilja en liten stund samla våra tankar kring det här med att bo någonstans, det är en sak. Men var har man sitt liv? Var har man eh, sitt engagemang och sitt hjärta? Det är ju inte säkert att det är samma sak. Eh, jag bor i Norrköping. Och jag har stort hjärta för Norrköping, men Norrköping är ju inte min identitet och mitt liv. Jag har under livets gång bott på många många platser och varit stor del av mitt liv på andra håll. Därför att jag har inte min största identitet i Norrköping där jag föddes för över 70 år sedan och bodde några månader som liten och sen under tonåren och nu har bott igen på äldre dagar. Norrköping är inte min identitet även om en del av mina bekanta tycker att jag pratar mer össkötska nu än för några år sedan och det är ganska naturligt när jag bor i Norrköping. Man kan bo på ett ställe men var har vi vårt liv? Var har vi vårt engagemang? Det kan ju vara så att man helt och hållet också lever för sin bostad, sin lägenhet, sitt hus. Och att alla ens tankar och drömmar bara handlar om hur ska jag förbättra? Hur ska jag göra ännu trevligare? Och hur ska jag ändra? och, och Folk kan ju ha trädgården eller... Någonting sånt som sitt stora intresse och liv och det är inget större fel på det. Men Gud kallar oss att inte bara bo, att inte bara syssla med vardagen, att överleva. Han vill att vi ska leva för någonting, leva med det djupaste i vår personlighet och det är viktiga frågor. Du bor där du bor, i Norrköping eller Linköping eller Vetlanda trakten. Och det är helt okej. Okay. Men var lever du? Och det som Bibeln vill hjälpa oss att förstå, det är ju detta att vi ska ha vårt liv i Jesus Kristus. En del av sångerna som vi har lyssnat på har liksom gett lite ledtrådar till det där också. Att han är vårt liv. Han ger oss liv. Och det här är Bibelns budskap. Det är inte fel att vara djupt engagerad i andra frågor, i miljön, i freden, i eh, omgivningen, kanske för ungdomars väl och ve, i den ort där vi bor och så vidare. Men vi är kallade att leva med Gud och nära hans hjärta. Och Gud gav sin egen son till världen för att öppna möjligheten att finnas i Guds famn. Att där, är vårt allra viktigaste hem. Där lever vi, där bor vi, där finns vi. Det finns ett vackert uttryck i eh, Romarbrevet 5 där Paulus, samma Paulus som har skrivit det jag läste förut, skriver nåden som vi lever i, nåden som ett ett hus, ett rum, någonting som vi finns i. Guds nåd, det är fantastiskt. Hoppas du, var du än bor, också har livet i Gud. Vi ber. Tack Herre för platsen där vi finns, där vi bor. Tack för att de flesta av oss har... Trevliga bostäder, lägenhet eller ett hus. Tack för all bekvämlighet som vi har i vårt land. Att vi har det så bra med de yttre förutsättningarna. De allra flesta av oss. Herre hjälp oss att inte fastna i den yttre miljön. Men att ha vårt liv i någonting ännu viktigare. i ett engagemang för andra människor men också för dig Herre. Hjälp oss att leva i dig Gud. Tack Jesus Kristus för livet du ger oss. Amen. Annika Bjurling sjunger Jag lever vid källan. En gammal fin sång i en fräsch inspelning. Jag källan Jag vilar så nöjd Vid källan Av renande blod Där gömd i hans kärlek Jag sjunger med fröjd Och prisar Min frälsare god Jag lever vid källan Jag har en blogg med ett nytt inslag varje vecka på min hemsida www.ingvarholmberg.se På hemsidan finns ju också radioprogrammet som en så kallad radiopod där man alltså kan lyssna precis när det passar en själv. Och där finns också alla gamla program du kan leta dig fram, bara leta rätt på, på hemsidan på Fliken Radio och så är den nyaste programmen längst upp och så får man bläddra sig bakåt och startar man där så kan man ju också så att säga, välja var i programmet man vill lyssna så att man kan om man lär sig det bläddra lite grann och hoppa fram till någon läsning eller någon intervju eller något avsnitt som man vill höra eller kanske en sång man vill höra igen. Det finns också musik och dikter och lite annat på min hemsida. Har det så bra, vad trevligt att du ville lyssna också den här veckan. Och sista sången vi lyssnar på är en mycket vacker sång av Pelle Karlsson, men jag väljer att spela den här med Göran Stenlund. Ett liv. Ett liv jag äger. Har det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Jag och lyssnar.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 för din själv Mitt barn bara är betyder något till slut Att leva livet helt för mig Värg ut den delen och du ska bli rik En rikedom som ska bestå Snart till min Jesus Han såg för mig här livets bröd Ett liv jag våttat leva Ett kort och flygtigt liv Ett liv jag ska förvalta